Коли його покликали до королеви, він зробив вигляд, ніби нічого не знає. Як не обходила його королева, він навіть і півсловом не обмовився. «Фільнію, дочки на воли збираються. Хто з ними поїде? Батькові ніколи, і рицарі їм набридли. Може, ти з ними поїдеш?» Не ті слова говориш, подумав Фільній, але мусив зводити розмову на іншим. Куди мене, старого, до них? Є у мене молодий мисливець, князь Руський. Сидить і сумує, нудить тебе з діла. Скажу йому, може, він поїде з королівнами і зиркнув ненароком на королеву. А король що скаже, прошепотіла збентежена королева? «З ним я поговорю, а ввечері прийду, скажу, тільки нікому ні слова». А Фільневі і не потрібно було говорити з Белою. Зустрівши Ростислав, він сказав йому, щоб завтра їхав з королевими дочками на лови. Цю радісну для себе вість мати зразу ж оповіла дочкам. Молодша Констанція була стримана». А старша Терезія у матір вдалася. «Поїдемо, поїдемо!» Почала стрибати і вигукувати. Вона втаїла від матері, що стежила за Ростиславом. Він їй сподобався. Беловірно придумав. Треба поступово призвичаювати цього втікача. Може, і вдасться обкрутити його. Тоді стане Ростислав... «Зятем своєю людиною буде, в усьому слухатиметься». Про свої заміри Бела нікому не говорив. Він здивувався, коли одного разу королева ввечері повела з ним розмову про Терезію, що добре було б може і про друження подумати. Ба й наречений близько є. «Який наречений?» — вигукнув Бела. «Де ти його взяла?» «Ти нічого не бачиш, а від материного ока...» Дочка не сховається. До князя Ростислава тягне її. Нічого не відповів Бела. Сказав, що подумає. А ранком викликав до себе фільніє. Учися фільнію. Робити так, щоб ніхто не розгадав твоїх задумів. Віддам я дочку за Ростислава. Отберемо Галичу Данила. І буде Ростислав... Князем Галицьким Князь Володіти Галичем буду я Жоден король угорський так не придумував Князь їхній, а я хазяїн Ти будеш воєводою в Галичі У Данила немає сили Татари підрізали руських Нічого він нам тепер не зробить Урочисто відсвяткував Бела. Весілля своєї дочки з князем Ростиславом. Після весілля відразу почали до походу готуватися. Чутко пустив в Бела, іде руський князь Ростислав своїм військом землю Галицьку воювати від князя Данила. А військо те угорське було, і вів його воєвода Фільній. Та ще обдурена Белою вдова краківського князя Вишка погнала частину свого війська від імені малолітнього сина Болеслава. Зумів Бела підігріти колишню ворожнечу Вишка з Данилом. У Ростислава тільки й було свого війська, що десятків зо два дружинників, та й то більшість цих привів Володислав з Галича. «Фільній обурювався». Цей хлопчисько, набридливий Ростислав, задумав його вчити. «Ідемо на Галицьку землю похваляється, князювати буду там. й знаєш, що я, князь, щоб і військо це бачило?» «Дурне теля! Князь! Князь без людей! Ніхто його не слухав і не послухає. Він думає, що король заради нього Ростислава послав стільки війська. Чи не так?» Та іще йому Ростислав здався. Королю потрібний галич, бо данина звідти багато піде. Потягне з галичани пшеницю і хутра, і мед, і сіль. Служникові йшов обережно. До тебе, воєвода, прийшов, а я ж сказав, що нікого не пускати. Князь прийшов. Філлі скривився, стіпив зуби. Ага, прийшов проситися, князь. Махну служникові рукою, нехай заходить. Ростислав високо задрав голову, спершись рукою на меч, і сміливо увійшов до намету. Але, побачивши, що фільний відвернувся, і щось порпається у хутрі, відразу знідився, на цілу голову нижчим став. «Що? Князю?» Нарочитись з притиском на останньому слові, запитав Фільний. Ростислав мінився на обличчі. Рука м'яла поле кафтана. «Дружинники прийшли мої. Вони... вони... Скажуться, що не дають їм м'яса. І хліба нема». «Хто не дає? Я нічого не знаю», – обурився Фільний. На лови всі разом їздили, в тім числі і мої дружинники. До гурту у них здобич забрали, а кашталян їсти не дає. Фільний торжествував. Ледве стримував себе, щоб не вигукнути від радості, що прийшов, на коліна став. Нічого, ще й не так будеш у ноги кланятися. Зовні нічим не видає себе Фільний. Співчутливо заспокоює Ростислава. «Не хвилюйся, заспокойся, князю!» І раптом різко кричить, «Я цього каштеляна нагаєм!» Ростислав злякано махає руками і запобігливо просить, «Не треба, не треба, скажи йому тільки, щоб давав їсти!» Він побоїться, щоб не вийшло гірше, бо розгнівається каштелян, а з ним він не хоче сваритися. Цей угідливий скнара ще може лиха наробити».